Ebu Ubejdi, rob i liruar i i bën e zehrit, ka thënë Ka marë pjesë në Bajram, ku erdi umër i bën Hatabi radi Allahu anhu dhe e fali namazin e Bajramit Pasta ju këthyve dhe ju drejtua njerëzve, endër të tjera u tha Në këto dy dit, i dërguar i Allahut Alehi Selam e ka ndaluar a gjërimin Këto janë ditët kur ju e keni ndërprejë a gjërimin tuaj dhe në të cilat e hanë i mishin e kurbaneve tuaja Transmeton, imam muslimi Këto hadithe